Első rész. A temzétől a Garonig. A londoni Towerból nem lehet megszökni. A pinceablak előtt egy hatalmas, csak nem libanadagságú, fényes, fekete tollazatú, ijesztő holló ugrándozott. Néha megállt, szárnyát lebocsátotta, szemhéját alattomosan rázárta kerek kis szemére, mintha alváshoz készülődne. Aztán hirtelen előre vágódó csőrével a pinceablak rácsozata mögött álló férfi csillogó szeme felé kapott. Ez a kova szürke pár szinte vonzotta a madarat, de a rab már fürgén rántott a fejét. A holló ekkor nehézkes, kurta ugrásokkal folytatta sétáját. A férfi szép formájú, ideges, nagy és erős tenyerét most kinyújtotta a rácsok között, lassan, óvatosan előbbre csúsztatta, és, mint egy faágat, mozdulatlanul elfektette a földporában. Várta a pillanatot, amikor megragadhatja a hollónyakát. A madár termete ellenére ugyancsak gyorsnak bizonyult, reked károással, egyetlen szökkenéssel eltávolodott. Vigyázz, Edvárd, vigyázz! – szólalt meg a férfi az ablakrács mögött. – Egy napon úgy is megfojtalak. A fogoly az Alattomos Hollót ellenségéről Anglia királyáról nevezte el. Ez a játék immár tizennyolc hónapja tartott. A Holló tizennyolc hónapja leste a rab szemét és a rab 18 hónapja vágyott megfojtani a fekete madarat. Roger Mortimer Vigmor 8. bárója, a Velszi határőrvidék hűbér és a király volt helyettese Írországban, 18 hónapja raboskodott a londoni Tower börtönében, nagybátyjával, csörk lordjával, Roger Mortimerrel, Velsz hajdani főbírájával együtt. A szokás úgy kívánta volna, hogy az ilyen magas rangú, a királyság legősibb nemességéhez tartozó foglyok tisztességes szállást kapjanak. De Második Edward király, amikor 1322. januárjában a fellázad bárok ellenében megnyert Shrewsbury csata után foglyul ejtette a két mortimert, ezt a föld színére nyíló ablakú, Szűk, alacsony pincehelyiséget jelölte ki börtönüknek. A harang jobbra emelkedő, nemrég elkészült új épületben. Bár a király, az udvar, a püspökök, sőt a nép nyomására kénytelen volt életfogytiglani elzárásra változtatni, a mortimerekre korábban kiszabott halálbüntetést, mégis remélte, hogy az egészségtelen pinceódó, ahol az ember feje a mennyezetbe ütközött, majd hamarosan elvégzi a hóhér feladatát. A 36 esztendős Roger Mortimer, Vigmor bárója, meg tudott birkózni a börtön ártalmaival. De a pinceablakon át lehúzódó gomolygó köd, a nyírkott izzadó falak, nyáron pedig az odu alján megreket sűrű pára, Tizennyolc hónap alatt a jelek szerint legyűrte csörk öreg lordját. A legidősebb Mortimer haja és foga kihullott, lába megdagadt, keze eltorzult a csúsztól, és amíg unokaöccse a pinceablak előtt állva szemét a világosság felé fordította, ő alig mozdult el az ágyául szolgáló töltyfadeszkáról. A második nyarat töltötték ebben az odúban. A már két órája felkelt napfénye bevilágította Anglia legnevezetesebb erődjét, a királyság szívét és az uralkodói jelképét. A régi római Kastrum alapjaira támaszkodó hódító Vilmos építette fehér tornyot, ezt a gigantikus arányai ellenére is könnyed, szögletes donjont, meg az oroszlán szívűri hátkorából származó fallövezet bástyáit, a csipkés oromzató falakat, a király szállását, a Szent Péter kápolnát és az árulók kapuját. Az idő akár csak az előző napon ma is melegnek, sőt, tikkasztónak ígérkezett. Ezt jósolta a köveket perzselő napheve, meg a várárokból és a töltéseket füröztő közeli temzéről felszálló, kisé émeítő szapszak. Edward a Holló már csatlakozott óriási társaihoz, a gyászos hírű Pázsiton, a Green Füvén, ahol fővesztések napján a vérpad tőkéje szokott állni. A madarak itt a skót hazafiak, az államrendellen ellen vétők és a kegyvesztett udvaroncok vérével táplált füvet Akkor sem riadtak meg, ha gerebézték a grínt, vagy a kövekkel kirakott utakat sepregették. Senki nem mert hozzájuk nyúlni, mert mint valami homályos babona jelképei éltek ott emberemlékezet óta. Az őrség szállásáról kitóduló katonák, Gyorsan felcsatolták övüket és lápszárvédőjüket, fejükben nyomták a vassisakot. A mindennapi parádéhoz készülődtek, amely ezen a reggelen különös jelentőséget kapott, lévén augusztus elseje, Vasas Szent Péternek, a kápolna névadójának napja. A Tower minden évben visszatérő ünnepe. Az árka alacsony ajtajának reteszei megcsikordultak. A börtön porkolábja nyitott be, körülnézett, aztán beengedte a borbét. Ez az apró szemű, hosszú orru, kerekszájú ember hetenként egyszer borot válta, az ifjabb Roger Mortimert. A téli hónapokban ez a művelet kínszenvedést jelentett a fogoly számára, ugyanis a Stephen szegrév várnagy, a Tower parancsnoka kijelentette. Ha Lord Mortimer továbbra is borot válkozni akar, elküldöm hozzá a borbét, de nem vagyok köteles meleg vizet adni. De Lord Mortimer állta a sarat. Elsősorban azért, hogy dacoljon a várparancsnokkal, aztán azért, mert gyűlölt ellensége Edward király csinos szőke szakát viselt. És főképp önmaga miatt, mert tudta, ha ebben engedékenynek mutatkozik, előbb-utóbb bekövetkezik az általános testi hanyatlás. Szeme előtt állt eleven példaként nagybátyja, aki teljesen elhanyagolta magát. Csörk lordja 18 hónapi fogság után bozontos állával, koponyája körül elálló, zilált hajával, agremetének látszott és szüntelenül számtalan gyötrelmes betegségéről siránkozott. Csak szegény testem kínjai bizonyítják, hogy még életben vagyok, mondogatta. Az ifjú Mortimer tehát hétről hétre fogadta, oglé borbét, még ha előbb fel kellett is törni a borbétál befagyott vizét, még ha borotva véres csíkokat szántott is az arcán. Jutalma nem maradt el, mert néhány hónap múltán ráébredt, hogy ez az oglé kapcsolatot teremthet számára a külvilággal. A borbéban különös lélek lakozott. Pénz, sóvár, de egyben odaadó is volt. Bántotta alantas helyzete, amelyet érdemeihez méltatlannak ítélt. A császövés alkalmat adott neki egyfajta titkos visszavágásra. És az, hogy magas rangú személyek titkaiban osztozhatott, önnön szemében is növelte saját jelentőségét. Minden bizonnyal Vigmor Bárója volt születésénél és természeténél fogva egyaránt a legelőkelőbb férfiú, akinek valaha is a közelébe került. Meg aztán a fogoly, aki még télvíz idején is konokú ragaszkodott a borotválkozáshoz, kivívta a csodálatát. Hála a borbénak. Mortimernek sikerült bizonytalan, de rendszeres összeköttetést teremtenie a párt híveivel. főkép Hereford püspökével, Edem Orletonnal, és ugyancsak a Borbé útján értesült arról, hogy a Tower hadnagya, Gerard Alsba is megnyerhető ügyének. Végül szintén a Borbé segítségével indította meg egy esetleges szökés, lassan mozgásba lendülő gépezetét. A püspök biztosította, hogy nyárra szabad lesz. A nyár pedig, íme, elérkezett. Az ajtóba vált kémlelő nyíláson időről időre bepillantott a porkoláb, minden különösebb gyanakvás nélkül, csupán szolgálatával járó szokásból. A fogoly álla alatt egy fatálkával, Vajon viszont látja-e valaha a régen használt, finoman kovácsolt ezüstáját? Hallgatta a borbé semmit mondó szavait, amelyeket a börtönör megtévesztése végett, hangosan mondott. A napsütés, a nyár, a hőség. Vasas Szent Péter napján mindig szép az idő, ez figyelemre méltó. Közben Oglé a borotvája fölé hajolva súgta. Álljon készen ma éjjel, nagy uram! Mortimer megserezzen, csak a dús szemöldök alatt fénylő kova-szürke szemét fordította lassan a borbély apró fekete szeme felé. Az a szemhélyával igent intett. Álsz, suttogta Mortimer. Ő is velünk tart, felelte a borbély, miközben Mortimer arcának másik felét vette munkába. – A püspök? – kérdezte ismét a fogoly. – Sötétedés után odakűn várja nagy uram. Mondta a borbé, majd tüstént élénk beszédbe kezdett az ünnepről, a készülő dísz szemléről, a délután rendezendő játékokról. Borotvákozás után Mortimer leöblítette az arcát, és úgy között meg, hogy a gyolcs érintését nem is érezte. De amikor Ogleborbé a porkolával együtt távozott, a fogói két kézzel markolta mellébe, és nagy korty levegőt szippantott, nehogy felkiáltson. Álljunk készen ma éjjel! Ezek a szavak zongtak a fejében. Hát lehetséges, hogy ma este végre szabad lesz. Közelebb lépett a deszkához, amelyen a raptársa szendergett. Bátyám, szólította meg. A dolog mai éjjel fog megtörténni. Csörk öreg lordja nyögdécselve fordult meg, az árka félhomájában kékezzölt bejátszó, szintelen szemét unokaöccsére emelte, és fáradtan válaszolt. A londoni towerból nem lehet megszökni, fiam. Senkinek. Sem mai éjjel, sem máskor. Az ifjabb Mortimer ingerült mozdulatot tett. Mire való ez a csökönyös ellenkezés, a kockázat ikonok elvetése egy olyan ember részéről, akinek még a legrosszabb esetben is oly kevés az elveszteni való élete. Lenyelte a választ, nehogy elragadtassa magát. Jól lehet maguk között, akár az egész udvar meg a nemesség, franciául beszéltek, a szolgák, a katonák és a köznép viszont az angol nyelvet használta. Mégis mindig attól tartottak, hogy kihallgatják őket. Mortimer visszatért a pinceablakhoz, és s miközben alulról felfelé nézve figyelte a dísz szemlét, az az elragadtatott érzése támadt, hogy talán utoljára látja. Szemével egy szinten vonultak fel újra és újra a lábszárvédők a közvetlen durva bőr, bőr lábbelik csattogtak, és Vigmor lordja önkéntelenül is megcsodálta az íjászok pontos mozdulatait. A kitűnő angol íjászok, Európa legjobbjai, percenként tizenkét nyilat is el tudtak röpíteni. A Green közepén ászpáé nagyát cövek merevem, telitorokból vezényszavakat harsogott, miközben elvonultatta az őrséget a Tower parancsnoka előtt. Nehéz volt elhinni, hogy ez a magas, szőke, rózsás arcú fiatalember, aki oly jól végezte feladatát, és szemmel láthatóan égett a vágytól, hogy valóban jól lássa el, hajlandónak mutatkozott az árulásra. Nem csak a pénz csábítása, más ok is kellett, hogy idáig jusson. Gerald Aspayee, a londoni tower hadnagya, csak úgy, mint oly sok tiszt, sheriff, püspök és nagyúr, szerette volna, ha Anglia megszabadul, a király körül tevékenykedő rossz tanácsadóktól. Ifjúsága hősi szerepre vágyott, ráadásul gyűlölte és megvetette felettesét, szekrév parancsnokot. A pegyhűt arcú, félszemű, iszákos és elhanyagolt szegrév csak a protekciónak, pontosabban a rossz tanácsosoknak köszönhette magas hivatalát. Nyíltan gyakorolta azt, amit edvárt király is az udvar szeme láttára művelt. A parancsnok saját háremének tekintette a helyőrséget, és ízlése történetesen éppen a magas szőke fiatal emberek felé vonzotta. Így Ászpajé hadnagy számára, aki igen vallásos volt és távolált e bűntől, pokollá vált az élet. Mivel annak idején elhárította a Tauer parancsnokának ostromát, most állandó zaklatásnak volt kitéve. Szegrév minden lehető módon kellemetlenkedett neki. A félszeműnek bőséges alkalma nyílt a kegyetlenkedésre. Még most is Miközben szemlét tartott katonái felett, minden apróságért, egy igazodási hibáért, egy rosdafoltért, egy kés vasán, egy apró feslésért a tegezbőrén, durva gúnyolódással halmozta el helyettesét. Egyetlen szemével mindenütt csak hiányosságot keresett. Jól lehet ünnep volt, olyan nap, amikor a szokásnak megfelelően felfüggesztik a büntetéseket, a parancsnok mégis meg akart botoztatni három katonát, mert felszerelésük állapotát nem találta kielégítőnek. Az egyik őrmestert elküldte a vesszőkért. Az elítélteknek a felsorakozott bajtársak előtt kellett letolni nadrágjukat. A parancsnokot szemmel láthatóan roppant mulattatta a látvány. Ha nem fegyelmezi jobban az őrséget, következő alkalommal kegyelmedre kerül a sor Ászpajé, fordult a hadnagyhoz. A díszszemle után az őrszemek kivételével az egész helyőrség bevonult a kápolnába misét hallgatni és egyházi énekeket kántálni. A durva, hamis hangok elhatoltak a pinceablak mögött leskelődő fogoly füléig. Álljon készen ma nagyuram. nagy uram! Írország egykori királyi megbízottja, Másra sem tudott gondolni, mint a közelgő éjszakára, Amikor talán szabad lesz. Egy egész napot kell még várnia, Reménykednie és rettegnie. Rettegni, hogy az előkészített terv végrehajtása során. Oglé nem követel el valamiféle ostobaságot. Rettegni, hogy ében végül is nem kerekedik felül a kötelesség érzet. Egy egész napát előtte, hogy elképzelhessen minden esetleges akadályt, a véletlennek mindama lehetőségét, amely meghiúsíthat egy szökést. Jobb, ha nem gondolok rá. Nyugtatgatta magát, és bizakodom, hogy minden jól fog sikerülni. A dolgok mindig másképp történnek, mint ahogy elképzeljük. Elméje azonban szüntelenül ugyanazokon a gondokon rágódott. A körfolyósókon bizonyára ott virasztanak majd az ügyeletesek. Hirtelen hátra a fal mentén alattomosan közeledő holló, ez alkalommal csak nem elérte a fogoly szemét. Ó, Edvárd, Edvárd, ez már több a soknál, dörmögte Mortimer a fogai között. Kettőnk közül ma az egyiknek győznie kell. A helyőrség már elhagyta a kápolnát és az ebédlőbe vonult a hagyományos ünnepi lakomára. A porkoláv ismét benyitott a zárkába, mögötte egy másik őr hozta a foglyok ebédjét. A hígbablevest ezúttal egy darabka birkahús tette zsírosabbá. Igyekezzék felkelni, bátyám, szólalt meg Mortimer. Még a szent misétől is megfosztottak bennünket, mintha csak kiátkozottak lennénk. Zsörtölődött az öreg lord, de nem mozdult a helyéről. A porkoláb eltávozott. A foglyoknak estig nem lesz látogatójuk. Tehát valóban úgy döntött bátyám, hogy nem jön velem? kérdezte Mortimer. Hová mennék veled, fiam? mondta csörk lordja. Ismétlem, a londoni towerból nem lehet megszökni. Soha senkinek sem sikerült. Aztán az ember nem lázadt fel a királya ellen. Edward nyilván nem tartozik Anglia legjobb uralkodói közé. Bizonyos, hogy nem. A két Despenzer pedig megérdemelné, hogy itt legyen a mi helyünkön. De királyunkat nem választjuk, hanem szolgáljuk. Soha nem lett volna szabad rád meg Thomas Lancasterre hallgatnom, amikor fegyvert ragadtatok. Mert lám, Thomasnak fejét vették, mi pedig ide jutottunk. Csak ilyenkor néhány lenyelt falat után volt hajlandó megszólalni. Monoton fáradt hangon beszélt, és mindig ugyanazokat a szavakat ismételte, amelyeket unoka öcse már tizennyolc hónap óta hallgatott. A 67 éves öreg Mortimerben nyoma sem maradt annak a hajdani szép férfiúnak, annak a nagyúrnak, akit a Kenilvörti várban rendezett lovagi tornák tettek híressé, és akit már három nemzedék emlegetett. Unoka ötse hiába próbált felszítani néhány parazsat az aggasztján kiégett szívében. Aztán a lábam sem bírná, tette hozzá az öregember. Miért nem próbálja meg a járást? Hagyja ott azt a fekhelyet. Egyébként is megígértem, hogy ha kell majd visszam. Éppen erről van szó. Átviszel a falakon, aztán a vízen, holott nem is tudok úszni. Végül a fejemet viszed a vérpadra, és vele együtt a tiédet is. Isten talán éppen most munkálkodik szabadulásunkon, te pedig mindent elrontasz őrült makadságoddal. De mindig is így volt ez. A lázadás a Mortimerek vérében tanyázik. Emlékes csak nemzetségünk első Rogerjére, a püspök fiára meg Herfászt király leányára. Ez a Roger a Mortimeren brévár falai alatt verte meg a francia királyhadát. Aztán mégis úgy megsértette rokonát, a hódítót, hogy földjeit meg javait elkobozták. Roger Mortimer, Vigmor a zsámolyon ülve összefonta a karját. Lehúnyta a szemét, és kissé hátra dőlt, hogy hátát a falnak támaszza. El kellett tűrnie az ősök mindennapos felidézését. Végig kellett hallgatnia az öreg Roger Mortimert, aki századszor mesélte el, hogyan kötött ki Angliában, Vilmos herceg oldalán. Az első Roger fia. A szakállas Rálf, hogyan kapta hűbérbírtokúr Vigmort, és hogy a mortimerek azóta hogyan lettek oly hatalmasak négy grófság területén. Az ebédlő felől idáig hallatszottak a bordalok, amelyeket a katonák ebéd után kornyikáltak. Kérem, bátyám, hagyja egy percre az őseinket, kiáltott fel végül az ifjabb mortimer. Nekem nem olyan sürgős, mint kegyelmednek, hogy találkozzam velük. Igen, tudom, hogy egy királytól származunk, de a királyok vére nem sokat ér egy börtönben. Vagy Netán, Dániai kardja fog kiszabadítani innen bennünket? Hol vannak a birtokaink? És mit érnek jövedelmeink ebben az oduban? És ha bátyám újra meg újra ősanyáink nevét ismételgeti, Hedvig, Méliszindé, Fukarbatild, Fukar Batild, Valslin de Ferré, Gladoza de Brousé. ez azt jelenti, hogy utolsó lehelete még csak ezekről az asszonyokról szabad álmodoznom. Csörklordja Mortimer egy percre meghökkent, aztán elmélyülten szemlélte dagadt fejét, meg aránytalanul hosszú és csorba körmeit. Végül megszólalt. Mindenki azzal foglalja el fogsága napjait, amivel tudja. Az öregek az eltűnt múltal, a fiatalok a másnapokkal, amelyeket nem fognak megérni. Te elhiteted magaddal, hogy egész Anglia szeret, és érted fáradozik, hogy orleton püspök hűséges barátod. Hogy a királyné személyesen munkálkodik érdekedben, s hogy kisvártatva elindulhatsz Franciaországba, Akvitániába, Provenceba, vagy mit tudom én hová. Azt hiszed, hogy útközben mindvégig harangzúgás fogja ünnepelni tödet? de majd meglátod, hogy ma este senki nem fog jelentkezni. Ujjait lassú mozdulattal húzta végig szemhéján, aztán a falnak fordult. Az ifjú Mortimer visszatért a pinceablakhoz, Karját átcsúsztatta a rácsok közén, és élettelenül elfektette a porban. Bátyám most estig szundikál, gondolta. Majd az utolsó pillanatban mégis elszánja magát. Nyilván nem lesz vele könnyű a szökés. Vajon nem fog-e mindent elrontani? Ohó, itt van Edvárd! A madár megállt a mozdulatlan kéz közelében és vastag csőrét a karmához fente. Ha megfojtom, sikerül a szökésem. Ha elhibázom, nem menekülök meg. Ez már nem játék volt, hanem a sors kihívása. Hogy a várakozást megrövidítse, hogy aggodalmát elaltassa. A fogolnak maga gyártotta előjelekre volt szüksége, és most a vadász pillantásával leste a hatalmas hollót. De a madár, mintha megérezte volna a veszélyt, eltávolodott. A katonák felhevült arccal szállingóztak elő az ebédlőből. Csoportosan vonultak ki az udvarra, hogy megkezdjék az ünnepi hagyományokhoz tartozó játékokat, versenyeket és viadalokat. Két óra hosszat verejtékeztek a napon, mesztelen felsőtesttel, hogy összemérjék erejüket és ügyességüket, amikor földre teperték egymást, vagy buzogányukat egy facölöphöz haigálták. Felharsant a parancsnok kiáltása. A király díja, kinyeri meg, egy siling. Szürkületkor a katonák megmosdottak a ciszternák vizében, majd reggeli hangoskodásukat is túlszárnyalva tárgyalták győzelmüket, vagy verességüket. Később újra az ebédlőben gyűltek össze, hogy egyenek és igyanak. Aki vasas Szent Péter napján nem itta le magát, az kiérdemelte társai megvetését. A fogoly hallotta, milyen lelkesedéssel vetik magukat a borra. Árnyék borult az udvarra, a nyári esték kék árnyéka, a várárkok meg a folyó felől érkező iszapszag még áthatóbbá vált. A pinceablak előtt hirtelen dühös, reket, elnyújtott károgás hasított a levegőbe, olyan állati hang, amely viszolygást kelt az emberben. Mi történt? kérdezte csörk öreg lordja az árka mélyéről. Elhibáztam, felelte az unoka öcse. A nyaka helyett a szárnyát kaptam el. Néhány fekete maradt az ujjai között. Azt nézegette bánatosan az alkony bizonytalan fényében. A holló eltűnt, és többé nem is fog visszatérni. Gyerekes ostobaság fontosságot tulajdonítani ilyesminek, vigasztalta magát az ifjabb Mortimer. Gyerünk hát, közeleg az idő! De rossz előérzet gyötörte. A toronyra már néhány perc óta különös csend borult, végül ezt érítette el komor gondolataitól. Az ebédlőből semmi ezt nem hallatszott, az ivók hangja elnémult. Nem koccantak a tálak és a kancsók sem. Csak egy kutya ugatott valahol a kertekben, és a távolban, a temzén, egy matróz kiáltott. Csak nem fedezték fel álszpáé árulását, csak nem a nagy összeesküvéseket követő meghökkenés okozza az erőt csendjét. A fogoly az ablakrácsának támasztotta homlokát, visszafolytott lélegzettel kémlelte a homályt, és leste a legparányibb nest. Egy támolygó íjász botorkált át az udvaron, az egyik fal hányni kezdett, majd lerogyott a földre, és ott maradt. Mortimer látta a pázsitón mozdulatlanul heverő alakot. Az égen már kigyúltak az első csillagok, az éjszaka világosnak ígérkezett. Megint két katona lépett ki az ebédlőből. Mindketten a hasukat fogták, aztán összeestek egy fatövében. Ez nem a szokásos részegség volt, mert az nem taglozza le az embereket úgy, mint egy dorongcsapás. Vigmor bárója, Mortimer a zárka egyik szögletében tapogatózva keresgélte a csizmáját, és amikor megtalálta, könnyedén rántotta fel lesoványodott lápszárára. Mit csinálsz, Roger? kérdezte Csörki Mortimer. Készülök, bátyám, közeleg a perc. Úgy látom, Áspaé barátom derékmunkát munkát végzett. Bízvást mondhatjuk, a tower halott. Meg lehet, mert nem hozták a vacsoránkat, jegyezte meg némi nyugtalansággal az öreg lord. Roger Mortimer nadrágjába tűrte ingét, majd köntöse felett összecsatolta az övet. Tizennyolc hónapja nem váltott ruhái kopottak, gyűröttek voltak. Azt a harci öltözéket viselte, amelyben elfogták, csak éppen fegyverzetétől fosztották meg. Amikor sisakját lerántották a fejéről, az álvédő felsértette az alsó ajkát. Hanetán neked sikerülne is, én itt maradok, és bosszújukat majd rajtam töltik ki folytatta a csörklordja. Az öregember hiába való makacságába, amellyel unokaöcsét le akarta beszélni a szökésről, nagyadag önzés vegyült. Hallgassa csak, bátyám, már jönnek. Keljen fel hát. A kövezeten döngő léptek az ajtó felé közeledtek. Egy hang hallatszott. Milord, te vagy Alzpayé! Igen, mi Lord, nincs kulcsom. Kegyelmességet porkolábja részegségében elvesztette a kulcs csomóját, és amilyen állapotban van, most semmit nem tudhatunk meg tőle. Már mindenfelé kerestem. Csörk lordjának fekhelye felől vihogás hallatszott. Az ifjab Mortimer csalódottságában elkáromkodta magát. Lehet, hogy Ászpai az utolsó pillanatban megijedt és most hazudik. De ha így lenne, akkor miért jött ide? Vagy talán az értelmetlen, véletlen nyilvánulna meg ilyen formában? Az a véletlen, amelyet a fogoly egész nap elképzelni próbált. Minden kész, milord, e felől biztosíthatom, folytatta Ászpáé. A püspök pora az italba vegyítve csodát művelt. Addig már alaposan lerészegedtek és semmit nem vettek észre. Most úgy hevernek a holtak. A köteleket előkészítettem, a bárka várja kegyelmességedet. Csak a kulcs hiányzik. Mennyi időnk van még? Az őrszemek egy jó fél óra hosszat nyugton maradnak, Mielőtt elfoglalták őrhelyüket, ők is ünnepeltek. Ki van beled? Ogle! Szalajcst kalapácsért, ékért, emelőért, és verest ki a falkövét. Én is vele megyek, de azonnal visszatérek. A két férfi eltávozott. Roger Mortimer a szívedobogásával mérte az időt. Egy elkallódott kulcs miatt. Ha most egy őrszem valamelyoknál fogva otthagyja a vártát, az is elegendő, hogy minden meghiúsuljon. Még az öreg lord is hallgatott, csak ziháló légzése hallatszott a mélyéről. Kevéssel ezután keskeny fénysugár szivárgott be az ajtó alatt. Ászpáé érkezett vissza, a gyertyát meg a szerszámokat cipelő borbélyal. Nekiestek a falba illesztett kötömbnek, amelybe a retesz nyelve, vagy két hüveiknyire mélyed bele. Bár ütéseiket igyekeztek tompítani, mégis úgy érezték, hogy az egész towervíz hangzik a kalapács koppanásaitól. Kőszilánkok pattogtak a földön. Végül a meglazított kőtömb kihullott a falból, és az ajtó kitárult. – Gyorsan, Milord! – sürgette Álszpáé Mortimert. A fényétől megvilágított rózsás arcát verejték borította. Keze remeget. Vigmore Vigmor bárója Roger Mortimer közelebb lépett nagybátyjához, és fölé hajolt. Nem, fiam, menj egyedül, szólalt meg csörki Mortimer. Neked meg kell menekülnöd, Isten óvjon, és ne haragudj rám az öregségemért. Köntöse ujjánál fogva magához húzta unoka ügycsét, és hüvelykével a keresztjelét rajzolta a homnokára. Állj, bosszút értünk, Roger, suttogta még és Vigmori Roger Mortimer meghajolva lépte át börtönek üsszöbét. – Merre megyünk? – kérdezte. – A konyhákon át – felelte Álszpajé. – A hadnagy, a borbély és a fogoly néhány lépcsőfok után egy folyosón, majd néhány sötét helységen haladt át. – Van nálad fegyver, Álszpajé – suttogta váratlanul Mortimer. – A tőröm. Egy embert látok. A fal mentén valóban állt valaki, akit elsőnek Mortimer vetésre. észre. A borbéi a tenyerével elfette a gyertya gyenge lángját. A hadnagy előhúzta a tört. Lassabban lépkedtek. Az árnyékban meghúzódó ember nem mozdult. vállával meg két karjával a falhoz tapadt. Lábát szétvedette, és látszott, hogy csak nagy erőfeszítéssel tudta a maradni. Ez szegrejév, szólalt meg a hadnagy. A félszemű parancsnok miután megértette, hogy embereivel együtt őt is elkábították, idáig vánszorgott. szorgott. És most megpróbálta leküzdeni az ellenállhatatlanul rátelepedő zsibbadságot. Látta a szökni készülő rabot, látta az áruló hadnagyot. De Torkát egy hang nem hagyta el tagjai nem engedelmeskedtek akaratának, és félszeméből a ránehezedő szemhéj alól csak halálfélelmet lehetett kiolvasni. A hadnagy öklével szegrév arcába sújtott. A parancsnok feje nagyot koppant a kövöm, és teste összecsuklott. A három férfi elhaladt a nagy ebédlő ajtaja előtt, oda benne füstölgő fákják világánál aludt az egész helyi őrség. Az asztalokra borulva, a padokra roskadva, a puszta földön elnyúlva, nyitott szájjal, groteszk helyzetben horkoltak az íjászok, mintha egy varázsló száz éves álmot bocsátott volna rájuk. Hasonló látvány fogadta a menekülőket a főzőüstök alatt lő parástól megvilágított, az éget zsirtól nehéz szagú konyhákban. A markotányosok is megkóstolták az akvitániai bort, amelybe Ogléborbély a bódítószert keverte. És most ki a mészáros tőke alatt, ki a kenyeres kosár mellett, ki a nyársak között hevert hanyat szétvetett tagokkal. Csak egy nyers hússal torkig lakott macska lopakodott óvatosan az asztalok között. – Erre, Milord! – vezette a hadnagy a foglyot egy félreelső zug felé, amelyet árnyékszéknek használtak. Odaöntötték a zsíros mosogatólét is. A latrina falába keskeny rést vágtak. A nyílás akkora volt, hogy egy ember átbújhatott rajta. Ogli előszette a ládába rejtett kötélhágcsót, és egy zsámolt húzott a fal mellé. A hágcsót a nyíláspereméhez erősítették. Elsőnek a hadnagy bújt át a résen, aztán Roger Mortimer, végül a borbély. És csak hamar mindhárman a kötélbe kapaszkodva kúztak a fal mentén, harminc lábnyira, a várárok csillogó víztükre felett. A hold még nem kelt fel. Nagybátyám valóban nem szökhetett volna velünk meg ezen az úton, gondolta Mortimer. Nem messze tőle fekete megmozgolódott, toll zizegett. Az egyik lőrésben fészkelő hollót álmában zavarták meg. Mortimer ösztönösen nyúlt felé, és a meleg tollak között matatva elkapta a madárnyakát. A holló hosszas, fájdalmas, csak nem emberi kiáltást hallatott. A menekülő minden erejét összeszedve szorongatta, és addig forgatta a csuklóját, amíg ujjai alatt meg nem érezte a csontok roppanását. A nagy madár teste hangos loccsalással zuhant a vízbe. Ki járott, azonnal az egyik őrszám, és a harangtorony tetején a csipkézet melvéden át egy sisak hajolt át. A kötélhákcson függő három szökevény a falhoz tapadt. Miért tettem ezt? tépelődött Mortimer. Miféle ostoba kísértés lett úrrá rajtam? Épp elég nagy a kockázat. Miért kellett még újabbal tetézni? A csendtől megnyugodott őrszem folytatta körútját. Léptei lassan, elhaltak az éjszakában. A szökevények tovább ereszkedtek lefelé. A várárok vize ebben az évszakban meglehetősen sekély volt. A három férfi vállig elmerülve a vízben lépkedett az erőd alapjainak mentén. A római fal köveibe kapaszkodva megkerülték a harangtornyot, majd keresztül vágtak az árkon. Igyekeztek neztelenül mozogni. Az iszaptól csúszós töltésre egymást támogatva hasonkúztak fel, majd meggörnyedve futottak a folyó partjáig. Ott a növények közé rejtve egy bárka várta őket. Az evezőlapátokat két csónakos tartotta, és hátul a bárka végében ülő sötét színű, bőköpenybe burkolódzott, fülvédő sapkájú férfi háromszor halkan füttyentett. A menekülők beugrottak a bárkába. Milord Mortimer nyújtotta kezét a köpenyes férfi. Milord Bishop, ragadta meg a felé nyúló kezet a szökevény. Újjai egy gyűrű meccés nélkül csiszolt drága kövét érintették, lehajolt és ajkát a gyűrűre nyomta. Előre gyorsan adta ki az utasítást a főpap a csónakosoknak, és az evezők mélyen bemerültek a vízbe. Edem Orleton, Hírford püspöke, akit a király akarata ellenére emelt tisztségébe a pápa, a papi ellenzék vezetője íme megszöktette a királyság legtekintélyesebb főurát. Orleton volt az, aki mindent megszervezett, előkészített és környékezte meg alspaét. megnyugtatva, hogy ezzel a tettével egyszerre nyeli el a szerencséjét és a paradicsomot, és ugyancsak ő küldte a bódítószert amely elkábította a londoni tower egész helyőrségét. Minden jól ment, Álszpáé, kérdezte. A lehető legjobban, milord, felelte a hadnagy. Meddig fognak aludni? Előreláthatóan jó két napig, és itt van nálam, amit kinek-kinek ígértem, mutatta a püspök a köpenye alá rejtett nehéz erszényt. Kegyelmességet kiadásaira is megvan a fedezet, legalábbis néhány hétre való. E pillanatban felharsant az egyik őrszem kiáltása: Fújatok riadót! De a bárka már jó messze bentúszott a folyón, és az őrszemek legharsányabb kiáltása sem ébreszthették fel a Tower népét. Mindent eminenciádnak köszönhetek, elsősorban az életemet, fordult Mortimer a püspökhöz. Várjon, amíg Franciaországba érkezik, felelte az utóbbi, és csak azután mondjon köszönetet. A túlsó parton, Bermondzében lovak várnak ránk. Dover mellett egy bérált hajó áll, indulásra készen. Velem jön eminenciád? Nem, milord. Semmi okom nincs a menekülésre. Amint kegyelmességedet behajóztam, visszatérek egyház megyénbe. Nem félti hát személyét azok után, amit tett. Egyházi ember vagyok, Válaszolta a püspök némi iróniával. A király gyűlölde nem mer hozzám nyúlni. Ez a csendes szavú főpap, aki oly nyugodtan társalgott a temze közepén, mintha a püspöki palotájában ülne, rendkívüli bátorságról tett tanú bizonyságot, amelyel kivívta Mortimer őszinte csodálatát. Az evezősök a bárka közepén ültek. Álszpajé és a Borbéi elől helyezkedett el. És a királyné kérdezte Mortimer, látta mostanában? Még mindig annyira kínozzák? A királyné pillanatnyilag Yorkshire-ben van, ahol a király tartózkodik. Ez egyébként megkönnyítette vállalkozásunkat. Kegyelmességet hitvese, a püspök könnyedén megnyomta az utolsó szót, ami nap hírt adott róla. Mortimer érezte, hogy elpirul és hálát adott a zavarát leplező sötétségnek. Mielőtt még hozzátartozói és tulajdon felesége sorsa felől érdeklődött volna, a királynéért aggódott. De gondoltam másra a tizennyolc hónapi rapság alatt, mint Izabella királynéra. A királyné kegyelmességed javát akarja, folytatta a püspök az ő pénzes ládájából, abból a szegényes összegből, amelyet derék-deszpenzer barátaink hajlandóak voltak meghagyni neki. Bocsátott a rendelkezésünkre azt a pénzt, amelyet majd átadok kegyelmességednek, hogy legyen miből élnie Franciaországban. Minden egyéb költséget egy ház megyén fedezett. Ászpájét, a borbét, a lovakat, a várakozó hajót. Kezét a menekült karjára tette. De hisz nagy uram teljesen átázott, jegyezte meg. Nem számít, legyintett Mortimer, a szabadság levegője majd hamar megszárít. Felemelkedett, lehúzta köntösét meg az ingét, és mesztelen felsőtest talált a bárka közepén. Szép, erős férfi volt, szélesvállú, hosszú, izmos hátú és ha a börtön le is fogyasztotta, nem csökkentette a lényéből áradó erőérzetét. Az imént felkelt hold aranyos fénnyel világította meg, és kirajzolta melkasadon borulatait. A szerelmeseknek kedvező, a menekülőknek végzetes lehet, mutatott a holdra a püspök. Éppen a megfelelő órában történt a szökés. Roger Mortimer élvezte a bőrét simogató és nedves haját ziláló növényi és vízszagú éjszakai levegőt. A bárka mentén hömpögő temze sima fekete vízét az evezők aranypikkelyekké törték. Közeledett a túlsó magas part. A hatalmú báró visszafordult, hogy még egy búcsú pillantást vessen a hatalmas erődítményekre támaszkodó, Égbenyúló towerra, bástyáira és föld sáncaira. A londoni towerból nem lehet megszökni. Századok óta ő volt az első fogoly, aki megmenekült onnan. Mortimer felmérte tettének jelentőségét, amelyel mint egy kihívta a királyi hatalmat. A háttérben az alvóváros képe rajzolódott ki az éjszakában. A két parton egészen a magas tornyok őrizte hídig szorosan egymás mellé zsúfolódva lassan imbolyogtak a hajók árbócai. A londoni hanzának, a teuton hanzának, a vízikereskedők párizsi hanzájának, egész Európa hajóinak árbóc erdeje. Ezek a hajók hozták Angliába bruggi szöveteit, Rezet, kátrányt, szurkot, késeket, Szántons és Akvitánia borát, a szárított halat, és vitték Flandriába, Ruemba, Bordóba, Lisszabomba, a búzált bőrt, ónt, sajtot és főképp az angol birkák gyapját, a világ legjobb gyapját. Formájukról és aranyozásukról fel lehetett ismerni a vaskos velencei gályákat. De Vigmor bárója, Roger Mortimer, már Franciaországra gondolt. Először Artoába megy, hogy menedéket kérjen unokafivérétől, fivérétől, Jean de finétől. A szabad ember széles mozdulatával tárta szét karját. Orleton püspök, aki sajnálta, hogy nem született, sem szépnek, sem nagyúrnak, egyfajta irítséggel bámulta ezt a nyerekbe termett, öntudatos testet. Ezt a szobrász vésőjére méltó Málkast, ezt a büszke állat, ezt az erőszáló hullámos hajat, azt a férfiót, aki Anglia sorsát viszi magával a száműzetésbe.